Bismillahirrahmanirrahim. Wajina Rashi munyezimuungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Aliflam mim sad. Aliflam mim sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrik harajun minhu litunzir bihi litunzir bihi wa dhikran lil mu'minim. Kitabu kilichoteremshwa kwako basi siwe kifuani kwako kwa ajili yake upate kuonya kwacho na kiwe ni ukumbusho kwa waumini ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum wa min dunihi awliyaa qalilan ma tadhakkarun fwatani li yataramshiwa kutoka kwa maula maleezi wenu Waala sifuate rafiki au walinzi wengine badala yake. Ni machache nawe ya kumbuka. Wa kem min koryatin ahlakna hafajaa habaasuna bayatan au hum Na migi mingapi tuliyangamiza ikaifikia athabu yetu usiku au walipokuwa wa melala adhuhuri. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ Ille. Ille. إِلَّا Ille. قَالُوا Alsia kikuwa kiliochao ilipuafikia adhabu yetu isipokuwa kusema Hakika sisi tulikuwa wanye kudhulumu Fala nasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalim Na kwa yakini tutawauliza wale waliopelekewa ujumbe na pia tutawauliza hawa ujumbe Fellena pussoen, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, sisi nee, nee, nee, nee, ik hou hem al moeflichon. Nas kwa haki. Basi otakaw na uzani mzito ozanim zito. Haondio wat ik ook wa. Women hoffet m'n oazien Erika, de een, de een, de een, de een, de een, de een, de een, de een, de een, de qalilan ma teshukurun. na hakika tumekuwekeni katika ardi, na tumekujalieni humo njia za kupata maisha ni kuchache kushukuru kwenu allahu akbar allah akbar la Sura tuli aaraf imetirem kama kka surahi imetirem kama kka isipokuwa nazo nizami na na mpaka miamu na, na idadi za ayazake nimeyambi ili nasita muanzo wa surahi ni kuendeleza ili ukuya wa surati lanam na baada ya hao imengi ya kuendeleza kulika yakibinadamu ikatajiki Adam na hawa na alivoto kaku nyabustani pakuti wa wasiwasi na shaitaan. Naikaeleza huo wasiwasi unaoendelea kwa watu katika mavazi na chakula Kisha aya za surahii tukufu Kama sura nyingine za Qur'an Zika ingia kutupia jicho kwenye mbingu na ardi na viliomu daniao Na kuzingatia umbaji wake wajabu wa Kathalika surahii imeleza hadithi za manabi kama Nuhu na Hud Na kaumu yake kinaad Kisha hadithi ya salih na kaumu yake Thamud waliosifika kwa nguvu zao na wakapewa utajiri Na hadithi ya loto na kaumu yake Na ikataja maovu waliokuwa wakiafanya Na hadithi ya shuaib na watu wa madiana Na baada ya hadithi hizo za kweli sura imeleza mafunzo na mazingati ya liyomo Na ya subhanahu wa taala amifuatilizia haya kwa kisa cha musa na ya katika mambo ya firauni Nasura sura ikahitimishia kwa kumathilisha nini hali ya mwenye kupewa hidayah halafu akabanduka kwenye uongofu wakeejea kwenye upotovu kwa kumfuata sheitani Nasura sura pia ikamalizia kueleza wito wa kuendea haki aliokuja nao Muhammad rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake Alif lam mim sad Hizi ni harufi za kutamkwa Ambazo zinaanzia baadhi ya sura zamaka Kwa ajili ya kuwazindua wa shirikina kuwa hakika hi Kurani tokufu Imeundua kwa harufi zile zile wanozitamka wao nadiu ya hivyo wao wanaemewa hawawezi kuletamfano wake Kathalika harufi hizi zinaposomwa huwazindua wao wasikilize Kwa kuwa walikuwa wananasihiwa na wakubazao kuwa wasisikilize Kurani Ewe nabi, umeteremshiwa wewe kurani ili waonye hao wanaukanya wapate kuwamini Na uakumbushe waumini wapate kuzidi imani yao Basi usiingie thiki katika kifua chako, Unapuifikisha kwa kukofu kuwa utakanushwa Enyu watu, fuateni alio kufunulieni molawe numlezi Wa alamsi wa marafiki au walinzi wengineo badila yake yeye Mkawa mnawaitikia wao na mkiwa omba msaada Itakuwa kama haamkwa ikiwa mteia dini ya mwenyezi mungu Na muifuate nyingineyo Hali ya yapo mengi ya kuzingatia katika hayo mliofunuliwa Kwanisisi tumekwisha iteketeza mijikatha wakatha Kwa sababu watu wao walikuwa wakiwa abudu wasiokuwa mwenyezi mungu Na kwa kuwa katika muendo wao hawakufuata njia yake Ikawajia athabu yetu wakati wawo wamegafilika na wametuwa usiku na wamilada. Kama elviwapata kaumu ya Luth au wakateketezu wa mchana na wa mpumzika wakato kujinyosha kama elviwapata kaumu ya Shuaib. Basi wakaungama kwa mazambi yao ya liwalitia msiba wawo. Hakua hata mmoja katika wawo walipona athabu ila lisema na wakate huo kusema huko hakufaikitu. Haki k tulikuwa tumejidhulumu nafsi zetu kwa maasiya wala Mwenyezi Mungu hakutudhulumu kwa kutupa adhabu na siku ya kiyama hisabu ya Mwenyezi Mungu itachungua kila kitu kwa adilifu tutawauliza watu tuliowatumia mitume je ujumbe umewafikia na wamewajibun nini hao ujumbe tuliowatuma na tutawauliza mitume pia Jee mefikishi ya liyote remshwa kwenu kutoka kwa mula wenu mlezi Na hao ka umuzenu wamekujibu ninini Na tutawapa wote khabari ya kweli yote ya kwao Kwa sababu hakika sisi tumuathibitia kila kitu chao Kwa nisisi ya mbali nao wala hatukua hatu waliokuwa wakiafanya Na siku tutapuwa na kuwaeleza vipimu vya vitendo vyao kwa ajili ya kulipua Vitakuwa vipimo vya uadilifu wale ambao mema yao yatazidi kuliko maovu yao watakuwa ndio wenye kufuzu tutakao walinda na moto na tutawatia peponi na wale ambao maovu yao yatakithiri kuliko mema yao hao ndio watakuwa hasarani kwa kuwa wameziuza nafsi zao kwa sheitani wakaacha kuzingatia ishara zetu kwa ukafiri na enda nasi tumekuwekeni katika ardhi Natuka kupeni nguvu za kuyimarisha mkajipatia manufa ndani yake. Natuka kusahilishieni njia za kupatia maisha yu ya neema hizi zote. Kumekua kuchache mno kumshukuru kwenu mwenyezi mungu. Nanyi mta pata malipo ya hayo miatendayo.